ДОНАЛЬД ХОННІНГ ПОРОЖНЯ КІМНАТА Хвіртка скрипнула, і Карл на мить зупинився та глянув на темний будинок. «Цікаво», – подумав він, – «вона спить?» Чи, можливо, скрипіння розбудило її? Але Карл Боган негайно погнав геть ту думку. «Зараз усе зайшло надто далеко» і йому було глибоко плювати, розбудив він її чи ні. Усі ці сцени, які вона постійно йому влаштовувала, гнівні тиради, звинувачування, повторювані день у день, які він уже навіть не намагався заперечувати, діяли йому на нерви. Карл підійшов до будинку, піднявся сходинками на ганок і вийняв ключі. Причинивши двері, він відразу відчув ворожість, якою просякнув будинок. Боган заховав ключ в кишеню і збирався уже підійматися на гору, коли стемряви пролунав її спокійний голос. «Карл?» Карл Боган заумер на першій сходинці. Він знав, де вона зараз стоїть. У кутку перед покою біля дверей, біля старого годинника. Щоразу, коли Лаура хотіла влаштувати йому сцену, вона чомусь чекала саме там. «Хм, мені час уже давно звикнути до твоїх засідок», – незадоволено промовив він. «Втім, ти все одно щоразу лякаєш мене. Якого біса ти не залишила світло у будинку? З якого б це дива?» – відповіла Лаура Боган запитанням на запитання. Незважаючи на темряву, Карл бачив її обличчя. Обличчя із підібганими губами і очима, які починали палати ненавистю. «Навіщо мені залишати світло? Ти міг би й сам попередити». «Ти чудово знаєш, де я був», – терпляче сказав Карл. «Ні, не знаю, і хочу, аби ти мені розповів». Я хочу, аби ти щоразу розповідав мені про свої зради, доти, доки у тебе не прокинеться совість. Будь ласка, Лауро, не потрібно знову починати все спочатку. Ні, потрібно, потрібно. Я буду говорити це знову і знову тисячі разів, поки ти не припиниш це робити. Або поки я не піду від тебе. Ти ніколи цього не зробиш. Зараз вона йому скаже, тому що це неможливо. «Що ж ти тоді будеш робити? У тебе немає ані грошей, ані роботи. Я, мовляв, дозволяю тобі жити у моєму будинку. Ти живеш на мої гроші, через які одружився зі мною. Я роблю це, бо колись вірила, тобі і кохала. Але тепер заткни пельку!» – крикнув він перш ніж вона вимовила усі ці слова у сотий раз. «Чорт забирай, Лауро! Чому ти не можеш змиритися із тим, що є?» «Тому що я звикла до тебе, Карле, до тебе, але не до того, що ти робиш. Жодна жінка не може змусити себе миритися із тим, що чоловік зраджує її із кожною спідницею!» «Невже ти не знаєш, як багато одружених чоловіків зустрічаються із з іншими жінками? Ти намагаєшся так виправдати свою поведінку, Харле? О, мені не потрібно виправдовуватися ані перед тобою, ані перед кимось іще», – відповів Боган. Його охопив небезпечний спокій, перші ознаки бурі, що насувалася. «Та за кого вона себе має?» – обурено подумав він. «Невже вона думає, що ці кляті гроші дають їй право володіти всім моїм тілом та душею?» Боган попрямував до дружини, збуджений своїм небезпечним спокоєм. Він відчував, як у його крові закипає холодний гнів до неї. Лауру злякала та рішучість, із якою він йшов до неї через темряву. «Карле?» Її голос злегка тремтів від страху. «Не тре!» Але було уже пізно. Вони вовтузилися, боролися, натикаючись то на одвірок, то на годинник. Маятнику-годиннику не мав жодного діла до дурнуватих людських пристрастей, тому спокійно продовжував відраховувати секунди. Коли Карл схопив її за горло, в неї з рота вирвалися булькаючі звуки. Лаура впала на коліна і з жахом дивилася на нього, відкривши у мовчазному крику рот. Зараз їхні очі розділяли лічені сантиметри. Його очі були холодними і повними рішучості покінчити із нею раз і назавжди, а в її очах застиг страх перед смертю. Коли боган відпустив дружину, вона важко сіла на підлогу. Лаура нерухомо застигла біля годинника. Звідкись із його глибини лунало неголосне цокання? Немов хтось із докором цокав язиком, дивлячись на скояне Карлом. Трохи прийшовши до тями, Карло озирнувся. «Просто диво», – подумав він відсторонено, – «що ми нічого не перекинули і не розбили під час боротьби». У цій кімнаті було скоєне вбивство, але у ній зовні нічого не змінилося. Та нічого не змінилося навіть у ньому самому. А може і справді нічого не змінилося? З точки зору правосуддя вбивство відбулося тільки тоді, коли про нього стає відомо. А він не збирається, звісно ж, ходити містом та розповідати усім про те, що вбив дружину. Не розповість вже про це і Лаура, єдиний свідок вбивства, годинник, зможе розповісти тільки про час і ні про що більше. Карл Боган зайшов у вітальню, акуратно засунув штори на вікнах та увімкнув лампу. Він зняв куртку... Сів у крісло і запалив. Звідси Карл бачив частину тіла дружини. Він думав, і дим тонкою цівкою здіймався до стелі. Що ж йому тепер робити? Раптом Боган пригадав, що нещодавно прочитав про скелет, який знайшли під підлогою підвалу якогось старого будинку коли почали його зносити. Поліція припускала, що скелет жінки пролежав там не менш як 50 років. Хтось вбив її і спокійнісінько прожив решту життя та, можливо, і помер доброчесною людиною у тому будинку. Карл вирушив у підвал. Він розбив киркою цементну підлогу, і, тремтячи від збудження, почав копати м'яку землю. Потім піднявся нагору за дружиною, спустив її вниз і поклав у свіжо викопану могилу. У кутку лежав мішок старого цементу, уже змішаного із піском. Карл приніс воду і почав закладати могилу. «Він закінчив» коли перші промені сонця уже світили в маленькі віконця. Болган сів на старий плетений стілець і знову запалив, не відводячи погляду від могили. Перша, ніж піти, він накрив її килимком. Отже, Лаури більше немає. Втім, її зликнення може викликати підозри. Йому потрібно вигадати якусь правдоподібну історію. На щастя, зробити це буде неважко. Вони з Лаурою ніколи не підтримували особливо теплих стосунків із сусідами. Та й місце їх проживання не відносилося до тих районів, де всі знають все один про одного, включно із родоводом та розмірами річного доходу. Лаура, яка вважала, що всі сусіди знають про зради чоловіка, соромилася і через це ні з ким не дружила. Поміркувавши, Карл написав її родичам у Каліфорнію, що вона захворіла. Він не став вельмлякати та згущувати фарби, аби вони, не приведи Боже, не приїхали. Того дня Боген написав чотири листи – і поставив на них дати з інтервалом у тиждень. У них він докладно описував стан здоров'я Лаури, який спочатку стало легше, потім почалося різке погіршення і нарешті смерть. На третій день Карл Боган усвідомив, що він не виходив із дому після ночі вбивства. Він розумів, боятися немає чого. Ніхто не пробереться до будинку під час його відсутності і не викопає труп. Але відчуття тривоги не зникало. Від міркувань його відірвав телефонний дзвінок. М'ясник сказав, що місіс Боган не прийшла за замовленням і поцікавився, чи не сталося чогось поганого. «Ні», – відповів Карл. «Усе гаразд! Просто місіс Боган дещо не здужає!» Він сторожко вислухав м'ясника, який попросив передати дружині побажання одужання, і поклав слухавку. Цей телефонний дзвінок змусив його замислитися. Спочатку він сказав, що все гаразд, а потім повідомив, що вона хвора. «Надалі варто бути обережнішим». Сусіди можуть виявитися не такими вже й дурними. Згодом, хтось із них може помітити, що місіс Боган давно не видно, і почати ставити непотрібні питання. До того ж, у Лаури можуть бути друзі, яким її зникнення може видатися дивним. Карл тільки тепер почав розуміти, як погано він знав свою дружину та її звички. Його цілісінькими днями не було вдома. Іноді він не повертався навіть декілька днів поспіль, звідки йому знати, що вона робила у цей час, з ким і про що розмовляла. Того ж таки дня по обіді він приліг відпочити та дуже скоро пошкодував про своє рішення. Йому наснився кошмар. Підсвідомість намагалася розбудити його, але сон виявився надто міцним. Весь вкритий холодним потом, він кидався на ліжку. Йому снилося, що Лаура намагається вибратися зі своєї могили. Він чув, як вона дряпає по цементу, чув її приглушені крики гніву і відчаю. Дряпання ставало дедалі гучнішим, і з часом воно перетворювалося на глухі удари. У цементній підлозі з'являлися тріщини. Коли весь будинок трусився вже наче від землетрусу, Карл схопився із ліжка і ліжка й озирнувся на всі боки. У будинку панувала мертва тиша. Занадто мертва, — із тривогою подумав він. Навіть не взувшись, він кинувся до підвалу. У поспіху спіткнувся і мало не зламав собі шию. І ось він стоїть на килимку над могилою Лаури і боїться посунути його вбік. Нарешті Боган зібрався і силами і відкинув килим. У цементній підлозі не було жодної тріщини. Він знову накрив могилу і глибоко задумався. «Що із ним відбувається? Невже він божеволіє?» І тут Карл зрозумів, що він сам у всьому винен. Він сам напросився на цей кошмар, думаючи тільки про вбивство і як привид блукаючи будинком. Карл вийшов із дому на яскраве сонячне світло і відразу ж відчув полегшення, ніби із його плечей зняли важкий тягар. «Як поживаєте, містере Боган?» Його серце стисла холодна рука страху. Зібравшись із силами, він озирнувся і побачив сусідку у блакитних джинсах і старій білій сорочці, яка підстригала ножицями кущі. «Е, чудово!» – відповів він, намагаючись розмовляти спокійним голосом. «А місіс Боган? Я не бачила її майже тиждень. «Ну от, починається. Її немає серед живих лише три дні, а вона каже, що не бачила її тиждень. Скоро сусіди почнуть шепотітися і скінчиться усе тим, що його звинуватять у вбивстві. «Вона... вона погано себе почуває», – вичавив із себе Карл Боган. Сусідка співчутливо похитала головою. Ніби вона мала якесь діло до Лаури. Зараз вона запитає, а я можу чимось допомогти, містере Боган? Ні, дякую вам. Місіс Боган дуже хвора? Не знаю. Лікаря викликали. Йому здалося, що вона дивиться на нього із докором. Ну, слава Богу, поки що до звинувачень у вбивстві справа не дійшла. Зараз вона, напевно, звинувачує його у тому, що він побив Лауру, і бідолашна соромиться виходити з дому та показувати синці. «Е, «Так, викликали. Лікар сказав, що вона потребує відпочинку. Відпочинку і абсолютного спокою», – він говорив занадто квапливо. «А можна мені її провідати? Я могла б приготувати для неї бульйон». «Ні-ні, дякую». Він знову відповів надто швидко, надто швидко, повторив він сам собі. Та що чорт забирає з ним коїться? Чого він боїться? Я дякую вам, місіс Ван Найс, я сам про неї подбаю. Але коли ви на роботі? Отже, сусіди досі вважають, що він продовжує працювати. Це добре, але ця Ван Найс надто наполеглива. Вона буде чіплятися до нього із Лаурою Доти, доки в неї не виникнуть підозри. Чорт би забрав усіх цих жінок і їхні добрі серця. Я... я збираюся найняти доглядальницю. Боган знову сказав це надто швидко і подумки вилає в себе за нервозність. Марджорі Ван Найс посміхнулася. І все ж... І він правильно зробив, що сказав про доглядальницю. Із очей сусідки негайно зник осуд. Дивно, які дива може створити маленька брехня, сказана в потрібному місці в потрібний час. Карл повернувся в будинок і замкнув за собою двері. Він сів і спробував пригадати усю розмову із місіс Ван Найс. Звичайно. Йому слід було б поводитися спокійніше, інакше йому нізащо не приспати її підозри. Зараз він міг бути впевнений, що Марджорі не з'явиться до нього раптово із бульйоном для Лаури. Мабуть, думка про доглядальницю дійсно не така вже й погана. Звісно, він не міг би найняти справжню доглядальницю, але ніхто не міг завадити йому знайти жінку яка стежила б за будинком, готувала б, прибирала б, доки ха, хворіє його дружина. Можна все зробити так, аби вона навіть не піднімалася на гору і не бачила місіс Боган. Треба сказати, що вона дуже хвора і ніхто окрім нього не повинен її турбувати». Вже наступного дня в одній із місцевих газет з'явилося оголошення про те, що потрібна жінка, яка би стежила за будинком на час хвороби господині. І ще через два дні в двері подзвонили. Карл відчинив двері і побачив на порозі високу жінку із приємним блідим обличчям, тонкими гарними губами і розумними очима. У руці вона тримала газету, розкриту на сторінці оголошень. Доволі багатий досвід спілкування із жіночою статтю підказав Богану. Цій гості немає ще й сорока, і вона з тих жінок, які вміють тримати язика за зубами. Можливо, з часом їй навіть можна буде розкрити його таємницю. Бетта Кул cool розмовляла із англійським чи то ірландським акцентом. На його запитання вона відповіла,